Zice-se că trăia o dinioară pe lume un tăietor de lemne tânăr și sărac, pe nume Nihati. Își ducea zilele sus pe munte, într-un bordei din adâncul pădurii, împreună cu bătrâna sa mamă, iar printre oameni cobora numai rare ori, când îl mânau nevoile. Într-o dimineață, pe când Nihati străbătea un luminiș cu securea pe umăr, zări deodată ceva negru ca o funie încolăcit în jurul unui copac. Se apropie cu băgare de seamă și marei fuimirea, văzând că la rădăcina copacului, zăcea o fată nespus de frumoasă, cu ochii închiși și obrazul palit ca luna. Ceea ce îi se păruse lui că e o funie, erau chiar cosițele ei lungi și negre ca pana corbului, înnodate strâns pe după trunchi. Pe chipul gingaș al fetei se întipăriseră slăbiciunea și suferința. Nihati. Se grăbi să-i desfacă legăturile și căută să o aducă iarăși în simțiri. Fata scoase un suspin adânc și pleoapele îi se zbătură încetășor. Atunci nihati îi grei cu blendețe. Ce nenorocire ți s-a întâmplat, copilă dragă? Spune-mi, cum ai ajuns aici și pentru ce ai îndurat asemenea Chin? Nu vrei să vorbești. Prea bine. Înțeleg că la mijloc trebuie să fie o taină. Dacă e așa, nu o să mai stărui. Mă bucur că am putut să-ți vină în ajutor. Rămas bun, fată dragă. Stai, stai, îndurăte! Nu mă lăsa singură aici, în mijlocul pădurii, și și Încât eu să vin cu tine. Fii fără n-am să te las. Dar spunem mi cel puțin cum te cheamă. Mă cheamă cum asumi. Dar mai mult să nu mă întrebi, o binefăcătorule, că nu-mi stă în putință să-ți răspund. N-am să te întreb nimic. Nu vreau să stulbur inima. Te voi duce în coliba mea. Suntem oameni săraci, dar bătrâna mea mamă, te va îngrije cu tot. Trecură astfel mai multe săptămâni. Cum asumi, se înstrăveni repede, prinse puteri și să de ajutor cu mare hărnicie la trebile gospodăriei. Mama flăcăului se vădea tare mulțumită de sprinteneala și sârguința ei. Într-o zi, pe când fata era dusă după apă la izvor, bătrâna-i spuse feciorului, Fiule, scăpându-o pe fata aceasta de la pieire," Ai săvârșit nu numai o faptă bună, dar mi-ai adus în casă o mângâiere și un sprijin. E blândă, șioasă, ca o căprioară. Vorbește cu mare dulceață și cuvință, iar la hărnicie nu o întrece nimeni. Pe lângă toate acestea, și cum rar am văzut. Sunt fericit, măicuță dragă, că am putut să-ți fac bucurii. Fie ca această făptură să-ți însenineze viața. Ei, fiule, viața mea se scurge tare, grabnic. Nu o voi mai face multă vreme umbră pământului. Într-o zi vei rămâne singur. Totdeauna m-am frământat întrebându-mă ce vei face atunci, cine îți va pregăti, Merinda, cine te va primeni, cine îți va spune o vorbă bună. A, dar acum sunt liniștiți. Te gândești cumva să o iau de soție pe cum asume? Da, fiule, soarta ce-a trimis-o și de-i lumea întreagă n-ai găsit alta mai potrivită. Va fi lumina zilelor tale și reazi-mi de nătești în viață. Așa îmi spune și mie inima, măicuță, căci trebuie să-ți mărturisesc. De când mi-a pășit pragul, mă simt drobit de farmecu și de gingășia ei. Da, oare că ea se va oh, Cât despre asta să nu te îndoiești. Cu toate că nu arată fată eu am simțit de mult că ești drag. Am să-ți dau un sopovat. Înainte de orice, stărui să-ți dea un vileac tai în acele întâmplări ciudate din pădure. și două făpturi care se unesc pentru tot restul zilelor, nu se cade să-și ascundă nimic un altea. Din desfială și de tulburare, Nihati își deschise inima înaintea frumoasei Kumasumi. O, Kumasumi, când îți privesc chipul ca florile de prun primăvara, mă simt parcă plutind ca o pasări. Ochii tăiau limpezimea fântânilor și sunt luminoși ca razele de lună. Ființa ta e plină de bunătate și blândețe. Primește să-mi fii soție cum asumi îți voi fi credincios până la moarte. Și eu îți port în suflet chipul, precum și în însușirile alese bunule Nihati. Ești netemător, chipe și vrednic. Pe lângă toate acestea îți datorez adâncă recunoștință. Nu-mi datorez nimic cum asumi, căci am făcut doar ceea ce trebuia să fac. Te rog însă, Fierbinte, spune spunem care a fost pricina pătimirilor tale de atunci? Îți cer asta pentru că între noi doi Nu se cade să mai rămână nicio taină Într-adevăr, n-ar trebui Și sunt cu atât mai îndurerată Fiindcă nu-ți pot mărturisi nimic Taina aceasta Trece dincolo de legile omenești Și dezvăluirea ei ne-ar spulbera fericirea De vrei să te încrezi în mine Ca și până acum Voi fi soția ta Dacă nu Oricât de greu mi este Voi pleca încotr-o mâna ursită nu cum asumi. Vei rămâne lângă mine și vom trăi în timp. Nu te voi mai întreba niciodată nimic. Căci privirea ta luminoasă și blândă, îmi e cea mai scumpă și. Și iarăși mai trecu o vreme, nihati și Kumasumi trăiau în deplină înțelegere și fericire. Tăietorul de lemne pleta în zor la munca lui plin de voioșie, Iar în amurg tânărai soție îl întâmpina cu iubire, Vădindu-și unul altuia prețuire supunere și cingășie. Dar iată că într-o zi, pe când Kumasumi era dusă la izvor, Bătrâna mama lui Nihati îi grăi feciorului astăzi. Fiule, spune-mi, ești pe deplin mulțumit de firea și purtările soției tale? Doar ai putut vedea tu însă Mulțumit e un cuvânt prea searbăt. Mă simt copleșit de atâta noroc și de atâta pace lăuntrică. N-aș fi vrut, fiule, să-ți tulbur această pace, nici blândei cum asumi să-i cășunezi rău. Însă tare mă zbucium. și iată nu mai pot să atac. Mă năbușesc, spai spaima și nedumerirea. Dar ce s-a putut întâmpla. Ce umbră îți întunecă sufletul? Vorbește! Iată ce se întâmplă. Tu știi că bătrânii au somnul scurt și neliniștit. În vreme ce tu dorme adânc, după o la munci, eu vechez ceasuri întregi pentru neric cu gândurile mele, astfel că știu tot ce se întâmplă în casă. Află, dar că adeseori, în nopțile fără lună, Soția ta se scoală nișor de pe rogoșină, se furiește afară ca o umbră, întorcându-se târziu înaintea sorilor. Ciudat, foarte ciudat. Unde ar putea oare să se ducă? Știi bine că jur împrejur se întinde pădurea și nu se află nicio așezare umană. Știu, băiete, știu, de aceea vezi teama și nedumerirea în scurmă inima. E bine iar acum pe loc am să-i Am să-i să spună deslușit unde anume nu, se duce asta să nu o faci Cunosc eu mai bine decât tine de băcia femeilor Ar putea să tăgăduiască Să spună că am visat eu Ori să născocească vreun adevăr. Mai degrabă stai la pândă într-o noapte Fără să simtă cum asumi Și ia-te pe urmele ei <fart> Nihati Urmând tocmai sfatul bătrânei în cea din tâi noapte fără lună, se prefăcu a dormi adânc Și când cu se strecura afară din colibă, porni tiptil după ea În pădure domnea o beznă și cu masumii pieri din ochii lui ca o nălucă Tăietorul de lemne încercă să se călăuzească după foșnetul frunzelor Ea, ea parcă aud pașii de căprioară în frunzișul uscat dar încotro se îndreaptă. A ah, încolo. Ma nu, ma nu. În partea cealaltă. Să a scut mai bine. Se îndepărtează. Ma nu e un care sufla în crengi. Unt o fiperitoare. Unde? Mai mult decât Cine mă Cine sunteți voi? S-o caut! S-o caut! Ce se va face o făptură, Ginga și Caia, în mijlocul stihiei? Înlături crezi și Brațe de arbori! Nu mă puteți opri! Hei, cum asumi? prin codrul răvășit de furtună. Ramurile-i fața, îi sfâșiau veșmintele. Deodată, la lumina orbitoare a unui fulger, văzu înaintei o matahală, o făptură curiașă care tăia calea. Cine ești, cumplită prăsmâirea nopții? Și ce vrei de la mine? Dar tu cine ești îrpitura și de ce voi peste. Sunt nicatit tăietorul de lemn și îmi soața, pe buna cum asumi care s-a rătăcit prin desijuri. S-a rătăcit, <gântu -i> Dacă e așa, las-o să-și afle singură calea. Întoarce-te la salațul tău, fă-mi dură nesoportită. Nu, n-am să mă întorc. Mi-e dragă cu și-o voi căuta până la capătul puterilor. Puterile tale? este o gânganie și dacă vreau, te strâvesc sub tân. Învață de cât ești tată de afăr. Cum asumi, se supune voinței mele! Pleacă ți spun minci! Cum asumi soția mea iubită! Nu mă pot să o caut! Nu pot! Zici că nu pot! rămase multă vreme fără simțiri Se desmetici abia în faptul zorilor Și se târâs de puteri până la colibă Când o află pe cum asumi gemuită pe Rogojină, Ca și cum ar fi dormit adânc întreaga noapte măcit, îndurerat și mânios mihati o deșteptă Cerându-i să lămurească întâmplările acelei noți. Cu Cu ochii înlăcrimați și glas mâhnit cum asumi răspunsul. N-ar fi trebuit să faci asta, bunul, dragul meu, Nihadi. Zadarnic te-ai luat după mine, căci n-ai făcut decât să-ți suferința. Dar voiam să aflu. Și apoi cum să te fi lăsat singur în vijelia aceea grozavă? Îți înțeleg nedumerirea și zbuciumul, dar vai nu-mi e dat să te alin, căci nu pot să-ți dezvălui încă nimic. Încă nu. Mi-e greu să-mi duc tăcerea, ne liniștea, da, năteret în Știu, dar dacă aș vorbi acum, mi s-ar întâmpla o mare nenorocire, iar suferința ta ar fi atunci fără leac. Fii răbdător, Mihaiti. Va veni ziua când vei afla totul. Până atunci încrede cu tărie în mine, căci n-am decât o singură dorință: să te văd fericit. Trecura astfel săptămânci luni. Veni vremea ca blândă cum asumi să aducă pe lume un prunc. Înainte de aceasta, ea îl chemă la sine pe Nihati și îi spuse Dragul meu, te rog fierbinte să-mi îndeplinești o dorință Ridică în jurul colibei un gard în de trunchiuri Prin care să nu se poată zări nimic Apoi, tu și maica ta plecați dincolo de gard Și lăsați-mă pe mine singură aici Așteptați, așteptați fără îngrijorare Până voi ieși eu însă codras la brațe Prea bine. Așa voi face. Totuși, nu înțeleg de ce este nevoie. Să... Nu întreba, -mi Mihati. Aceasta e cea din urmă, taină. Dacă îmi vei îndeplini dorința, totul se va sfârși cu bine și vei afla întregul adevăr. Mihati, făcând tocmai, înălță îngrăditura de trunchiuri și începu să aștepte. Dar trecu o zi, trecură două, trei, și cum asumi, nu dădea niciun semn. Nihati își stăpânea bărbătește neliniștea, însă bătrâna lui mamă prinse să se văicărească Tare sunt îngrijorată, fiule. Zilele trec și cum asumi, nu dă niciun semn de viață. Mi-e teamă să nu i se fi întâmplat ceva. Nu-ți face gânduri negre mai cuțe. Știi bine că ne-a cerut să stăm liniștiți până ce ne va deschide ea însăși Așa o fi, dar nu pot să-mi alung teama și presimțirile Dacă îi primești, dacă are nevoie de ajutor Orice ar fi, n-am să-i încalc porunca Fiul, eu nu știu cer să intre acolo Dar scopiește măcar o căurică în Zaplas Ca să putem vedea ce se întâmplă Ce rău poate să fie în asta? Înduplecat de stăruințele bătrânei, Nihatis scobi o găurică în gardul de trunchiuri. Dar abia își lipi ochiul să vadă ce se petrece înăuntru, Că scoase un țipăt de uimire și de spaimă. Ne norocire, vai mie! O soartă nemiloasă! Ce este, fiule? Ce ai văzut acolo? privește numai! O, o ce cunțit! O, valeu! O soartă O șarpe uriaș! Și între inelele lui... Ține un prunchi, copilul tău, Mihati! Îl va ucide, îl va înghiți! Aleargă, aleargă, săr în ajutor! Cuprins de fiori, Mihati sfărămă poarta în vediturii și dădu buzna înăuntru. Dar, spre uimirea lui, acolo n-o găsi decât pe Cumasumi, care cu fața înlăcrimată își strângea pruncul la piept. Iată-ți feciorul, Nihati. te de voinic și de frumos. Sunt fericit cum asume. Dar șarpele... Șarpele acela uriaș, unde a pierit? Doar l-am văzut cu ochii mei. Nu te-ai înșelat, Nihati. Ascultă și vei înțelege totul. Acum pot să-ți spun căci prin echipzuința ta mi-ai năruit nădejile și ți-ai spulberat ție însuți norocul. Eu sunt o zână, Nihatie, zână lacul lacului albastru din munți. Trăiam acolo ca într-un vis fericit, împresurată de vie de gingașei. Dar într-o zi am atras asupra mâniei stăpânului munților. E un duh plin de răutate și biclenie. Marea lui desfătare e să ucidă păsări nevinovatei. Într-o zi, pe când dormea, i-am aruncat în valuri arcul și tolba cu săgeți. M-au sândit atunci... Să-mi duc zilele sub o de șerpoaică. Și numai dacă un pământean mă va lua de soție, fără a încerca vreodată să-mi afle taina, să pot fi izbăvită de vraja. Iar eu am stricat tot. Nevrednic să nu ne săbuit. Iertare cum asume. Nu, eu sunt, eu sunt toată pricina nenorocirii. Eu cu pănuielele mele, cu neliniștea mea. Pedersește-mă, fiule. să am întunecat viața. Ce rost mai are acum să vă învinuiți? Așa ne-a fost urzita. Și mie și voi. Rămâneți cu mine. Mai stai cum asumi. Te rog, fierbinte. Nu, nu-i cu putință. Se apropie clipa când mă voi preface iar în Șerpoaica. Trebuie să mă ascund în apele lacului. Ai grijă de fiul nostru, Mihati. Voi avea mai mult ca de sufletul meu. Dar mă gândesc Cu ce voi hrăni oare cât va fi mic Nu avem măcar o capră Cu al cărui lapte să-și țină zilele Iată cu ce Nu înțeleg Ce-i bulgărașul acesta albastru Sunt banii bani, Îi va ține loc de orice hrană fi fără grija Bun rămas Sumi, zâna lacului, pierii iute din ochii tăietorului de lemne. Plin de jale, nihati își îndreptă toată dragostea asupra micului Botaro, căci așa-i pusese numele feciorului său. Botaro creștea gungurind în leagănul său. Drept hrană, tatăl și bunica îi dădeau din când în când fărâma aceea sinilie cu limpezin de nestimată. Și cum îi apropiau de buze, Copilul se liniștea ca prin farmec Dar iată că bulgărașul albastru Se micșoră, se micșoră Până se de tot Botaron începu să plângă de foame Slăbind și ofilindu-se Desnădăjduit Mihati se duse pe malul lacului din munți Și început să o strige cu mâhnire pe Cum Cumasumi! Cumasumi! Cumasumi! Peste câteva cripe din adâncuri se i un șarpe uriaș. Te-am auzit, Nihati, și am venit în grabă. Ce este? vi s-a întâmplat oare fiului nostru ceva? Nu cum asumi. E încă teafăr. Dar sunt amarnim de îngrijorat. Căci bulgărașul albastru pe care mi l-ai lăsat a secătuit. Micul botarou plânge de ți se rupe inima. Nu am cu cel l hrăni. Uf, dragul meu copil, va trebui să fac și asta pentru tine. Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Află-ni, că bulgărașul albastru nu era altceva decât ochiul meu drept. Privește, nu vezi locul gol și stins? Acum ți-l voi da și pe cel stâng. să i duce. Nu e cu putință, e prea mare. Pentru mama Pentru o mamă, nicio jertva nu-i prea mare. Da, voi rămâne în beznă, dar gândul la fiul meu va ține locul luminii. O singură rugăminte am. Știu că ești sărac, dar cumpără de undeva un clopot cât de mic și pune-l aici pe malul lacului. Sună-l în fiecare dimineață și n sfințit, ca să știu când sare și când apune soarele. Și așa, cu prețul acelei jertfe Fără seamăn Micul Botaro viețui și crescu Ajungând un băiețandru frumos și voinic Era harnic și ascultător Însă adesea rămânea pe gânduri Frământat parcă de întrebări ascunse Mai cu seamăn zor și namurg Când tatăl mergea la malul lacului Făcând să sune micul clopot Botaro îngâna Tată ce făptură poate mângâia mai blând ca zefirul Și poate cânta mai duios ca privighetorile Ce făptură poate iubi mai adânc decât iubesc crizantemele raza de soare Și poate dărui mai împăcată liniștea decât aceea a lacului luminat de luna O singură făptură, fiule Tata, unde este cuța mea? Obutarul -o. M-am temut că va veni clipa aceasta. De ce te-ai temut? Spune-mi, mama mea a murit? Nu, băiete, dar adevărul e mai crud. Oricât ar fi de crud, spune mi tată. Vreau să-l cunosc. Fie. Atunci ascult. Într-o dimineață, pe când pornisem la munca mea, să-ți îndurerezi inima copilului. Dar ce faci? Încă pornești. Mă duc, mă duc acolo pe malul lacului albastru să-mi văd mama. V o bot robietul de tine, dar nu vei vedea decât un în mare de apă. Pe nedrept a osândit-o stăpânul munților, dar orice înfățișare ar avea nu-mi pasă. E mama mea și a făcut pentru mine cea mai grozavă jertfă. Prea bine, fiule. Atunci te voi însoți. Ce bucurie copleșitoare! Maicuța, mea, dragă! Nu, măicuță! Nu-ți pot vedea chipul, dar îți simt pe creșteți palmele ca două frunze vii. Îți mulțumesc copilul meu. Da? Da spune-mi... spune, -mi, spune -mi, fățișarea mea, nu te sperie? Nu, nu, nici de cum, maicuța? Nu te mai gândi la asta, maicuța. Ești bun, dar simt picurându mă strop fierbință. Sunt lacrimile mele. Oh, lacrimile tale. Lacrimi. Ochii. Okay. Zăresc. Văd iarăși. Mama, te văd, potaro. Mama. Mama, lacrimile tale mi-au redat vederea Mama, oh, cât ești de frumos. De mândru Un tremur ciudat mă stăpânește Cum mă asumi? Cum asumi? Nu înțelegi? Ești iarăși tu Cea de odinioară Privește-te în cu... lacului Cât ești frumoasă, măicuța iubită Vraja s te destrămat O clipă binecuvântată Dragostea ta, cum asumi? De jert, fata ta, cu iubirea Fiului nostru, au săvârșit aceasta. Asumi cu soțul ei și cu fiul lor, Botaro, ani îndelungați în tihnă și fericire, Dăruindu-și unul altuia toată căldura inimii. Iar povestea lor, povestea acelei neuitate jertfe și iubiri, A înfruntat veacurile până astăzi.